men du Frankista herriaren kontra herriaren Haur egunzanpapie deitzen diete edo deitzen ditugu ez, baina orduan Frantziako legislazioan mila bedatzionun houta hemezortziz gerostik basezegoen kategori bat giza kategori bat zela hendezigable inndezigable deitzen zienna. Hau, defini gaitza da, zen zer da indezigable. Kasu honetan da, hori, dokumentazio frantzian egoteko baimenik ez daukana. Takau, asko ziren frantzian. Errezera, jarrera nolabete zateko, zer egin oiekin. Takau, gizarra zoien gatik bai, utzi zieten sartzen, baina gero jokatu zuten, jokatu zuten moduan. Eza, eza frantzia idatu bezain laster, sartu zituzten gizoneskoak gizoneskoak adin militarrean edo zeudenak, zelaietan, eta hor sortu ziren, lehenbiziko barneratze zelaiak edo konzentrazio zelaia. Hasieran eramaten dituzte ondartzetara, hor daukate, esan duten bezala, ondarra behan, alde batean itxasoa, eta beste aldean, bere ala jartzen dituzten zera e, txarrantzak eta jendarmeak eta poliziak eta militarrak e, beraiek zaintzeko. Baina ez dago inungo baterperik eta bere alaka frantziakoa gintariak kontuatu ziren horze horzer jarri bat eta Azten dire zailaren bukaeran nolatizateko ja, barrakoiak eta dendak e, kampindendak nesango genuke zera paratzen eta bere ala ja frantziakoa gintariak konturatu ziren hori fenomenu hori, zelaien fenomenua noratizateko, fe, edo zelaien egitura beste departamentu batzutara. Eta hori dela, sortzen direa, utzetik, utzetik, osa. eta hortarako, oinarri, oinarri, edo lenbiziko osagaia zen, barrakoia, egurrezko barrakoia, eta geien-geienak, bramengoa, e, gursekoa, ahdekoa, eta horrela, dire, e, berdintxoak, klonikoak dire. BOTU BEDIBASTERRETA Kau, beste batzuk emakumeak, adineko jendea eta mutikotan txikiak, hoiek utzi zideten sartzen barne aldera baina hor berriro bueno, egon behar zuten e, aterpe, edo kolonietan edo olako lekutan Baina egundoko baita ere egonezarekin, ziren, Frantzian, esatako, 128 masaitik eta batez ere 128 masazpizgerostik e, jende asko zeukaten e, erbestean. Esatako, ipar frontea galtzen denean, e, bai bizkaitik, Santanderetik eta Baaztur astik jende askok josun erbeste aldera, eta kalkulatzen da ehuntaurgoi mila lagun erbesteratzen direnak hoatik gehien gehienak Frantzian zeuden, e, umeak satako espeditutan atera ziren eta naiz eta barreriatu, Britania handian, Belgikan, S7 eta Fratzian barna gehienak gelditzen dire Frantzian eta kauo,nikkustu bereiztu behar dugu. Frantziako gobernuari buruz egin e, ditzaak egun kritikak eta la, hotza, erreserbatua, harrera e, beresi egitea, eta Frantziako gizarteak egiten duna. Eta Frantziako gizarteako gehiita hamaz ez pizgeroztik eggunko esku zabaaz jokatuzun. nola! Dirua ematen, e, zera, eskolak edo fabrika izan dakoak edo aterpelekuak bilatzen, eta gau, horrek dauka kostu bat, e, jendeak, e, zera, jan behar du eta horrela, eta dire milaka, milaka persona, eta hori dana dator, edo CGT bezalako elkartzen bitartez, e, sortzen dituzten komite edo batzorde berzi batzuen bitartez, Elizako hainbat appespikuk edo hainbat sektorek sortzen dituzten baita ere ekimenen bitartez, eta bar bestela ezin da ulertu nola esatako umen koloniak edo eskolak da horrela iraun zuten gerra iraunzun denbora osoa. Pasako. Ez dira pasako. Herriaren oh, oh. gainetik, kestea pasako. Ah!